Slavoslovia a 108-a, a celor mântuiți către toate Țitorul. Aleluia, slavă ție, Tată, Celescă, toate Țitorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul Sfânt, cu săgețile harului, mintea și inima, ne-a săgetat și cu rugăciunea minții în inimă, te-am aflat. Aleluia, slavă ție, Tată, Celescă, toate țiiitorului. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă sufletul nostru a prins de dorul căutării, te-a strigat și în pacea ta rugăciunea noastră s-a îmbrăcat. Aleluia, slavă ție Tată Celescă toate Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă al nostru gând, Genunchi smeriți la tronul slavei tale și-a plecat, când aura minții, stiharul cuvintelor rugăciunii a luat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate țiitorle, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ochiul curietului nostru la tine s-a uitat, iar tu, prin Duhul Cunoștinței, în Sfântul Potir al Conștiinței noastre a intrat. Aleluia, slavă, ți Tată Ceresc, a toate te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Duhul Sfânt, duios în inimile noastre, s-a rugat și din ochi, Lacrima durerii noastre a picurat. Aleluia slavă ție Tată Celescă a toate țiitorului, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă icoana ta de raze în noi a înviat Și tăcerea tainei la tine s-a înățat. Aleluia slavă ție Tată Celescă a toate țiitorului, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă inimile noastre glasul tău l-au căpătat, și în rugul rugăciunii le ai așezat. Aleluia, Slavă, ți Tată Ceresc a toate țitorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Fiul la Îngerii din Cer ne-a mărturisit și din mintea noastră omireasă pentru Duhul Sfânt a sfințit. Aleluia, Slavă, ți Tată Ceresc a toate țitorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă hotarul cel din gând cu harul l-ai topit și sufletele noastre, ca porumbeii slavei, la tine au venit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, ca toate te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din lumină un o slavei pentru noi ai pregătit, căci vremea parosiei în lume a venit.